Ja tervetuloa jälleen Kattiradioon, Kattiradion lauteille. Täällä me kärvistellään kuumissamme. Meitä on täällä Susanna ja Ellu ja Pekka ja Meri. Ja tuota, meillä on nyt tämmöinen hyvin juhlallinen hetki. Kattiradio nimittäin täytti kolme vuotta, 9. päivä tammikuuta. Se on aikamoinen saavutus kyllä, kun mä oikein rupesin sitä miettimään, että on se aikamoinen saavutus, että ihan täysin vapaaehtoisin voimin, mistä me on keksitty aina niitä aiheita, kun välillä on, että ei tätä enää jaksa, mitä yhdestä kissasta saa, saa irti, mutta aina vaan on keksitty. Joo, mä rupesin miettimään, että kuinka paljon meillä niitä ohjelmiakin loppujen lopuksi on, että niitähän on aika vinopino. Niin jos ajattelet noin joka toinen viikko. Kesällä olisi, saattaa joo. olla, että oli joku Vähän taukuu, tauko, että, mutta en ole laskenut niitä ihan tarkkaan, mutta on niitä aikamoinen määrä tehty. Joo, no se lähentelisi melkein sataa jo että tässä vaiheessa. Että... Kyllä, varmasti ainakin sen verran varmaan on jo. Tämä on Aika, aikamoinen saavutus minun mielestä kyllä. Että, ja tämä on kaiketi kuitenkin sellainen, kehutaan nyt tässä, niin, ainutlaatuinen radio-ohjelma. <laughs> onko joku toinen keksinyt näin hyvä? On varmasti, on varmasti ainutlaatuinen, että Se, se kyllä e katti edukset, on eottomasti kattiradion edukset. Uniikki konsepti varmasti. En usko, että ainakaan suomeksi on. Et ehkä jos rupesi kaivelemaan joku englanninkielinen kissa. Varmasti löytyy. nyt varmasti ihan koko maailmassa olla ainutkertaisia. Mutta... mutta kumminkin. Kuitenkin. Tämä on uniikki Kuitenkin. idea. Ja tämä oli tosiaan, Helena, sun idea. Eli mistä sä tämän idean sait alun perin? Se oli silloin... silloin tuota Se oli syksyllä 2014, kun mä luin lehdestä, että tänne perustetaan kissa-kahvila. Ja totta kai mä kiinnostuin siitä, koska mä oon aina ollut tämmöinen kissa-ihminen ja kissuja rakastan. Ja mä otin yhteyttä sitten tänne kahvillan omistajien ja, ja, ja kävinkin täällä sitten. Ja Ja, ja sitten mulle syttyi sellainen idea, että, ennäin, että tässä kun on tämä kissa kahvila, niin voisiko tässä olla myöskin sitten kattiradio. Mietin ensin nimeksi kissaradio, mutta ei se ole niin hauska, mutta kattiradio oli paljon parempi. Joo, kattiradio on kyllä aika semmoinen tarttuva nimi. Joo. Tata, mä mietin, että miten sä, toi on aika, mun mielestä aika rohkea ja räväkkä idea, että miten sä tulee edes mieleen, että studio voisi olla kahvilan tiloissa. No ei se muualla voi olla. tässä tapauksessa kattiradio. No näin, mm. mutta ajatuksena, Joo, että ajatuksena, ei, se ei, ei ensimmäisenä se... tule mieleen, että laitetaanpa tonne kahvilaan studio. Ei se nyt ensimmäisenä varmaan ihan tullut mieleen, mutta siitä se lähti sitten kuitenkin. Nämä oli hyvin suhtautua, että hirveän kivasti nämä omistajat tähän ideaan. Että... ajatellaan, että oli sitten vielä vastakaikua Joo, oli vastakaikua sitten ja sitten saatiin rakennettua tämä studio, että tämä on kuitenkin niin kuin eristetty tuosta kahvilasta, että ollaan täällä ihan omissa oloissa. Minkälainen projekti rakentaminen oli? Se oli aikamoinen, siihen oli apuja. ja tietysti minusta ei ollut minkään tekijäksi, mutta tuota, meillä oli sitten apuna siinä, siinä pari miestä, jotka sitten rakenteli tätä. Ja, ja näitä kalusteita me saatiin ihan lahjoituksena, että pöytä ja tuoli ja semmoisia, että ei näistä tarvinnut maksaa mitään. Niin, tässä on tosiaan tämmöinen oma ikkunallinen seinä ja oma ovi. Että nämä on tähän kahvilaan rakennettu, tänne on rajattu tämmöinen oma nurkka, niin mm -hmm. sitten niin jälkikäteen. Joo. Ja kaskummaa, että aina siitä kissasta jotakin on keksitty. Joo, kissasta asiaa on kyllä, on kyllä tota vähennetty. <tuh> Et meillä on ollut paljon haastateltavia vieraita. Alkuun ne oli, se oli, kai, että me Merin kanssa vedettiin niitä. Joo, hmm. meillä oli itse asiassa Helena Mustonen oli silloin kanssa mun mielestä jonkun joo, joo, alkuun mukana. Terkkuja Helenalle sinne. Joo, kyllä. Et meillä oli semmoinen pieni tiimi, että sitä meillä on vähän vaihtunut miehitys tässä ja on tullut nyt ihan lähiaikoina on uusia ihmisiä mukaan, mikä on ollut tosi kiva, että on uutta verta ja uusia ideoita ja uusia mm, ääniä. Mm, ja... <köhön> ne, ne, ihan ensimmäiset ohjelmat, niitä ei ole enää varmaan missään kuultavissa. Kyllä Onneksi... ne pitäisi olla hei. Kai ne pitäisi <köhön> olla. <köhön> Lennään, niitä enää. Mitä Pekka sanoo? varmaan siellä arkiveissa, jos sen kautta on laitettu. On, on laitettu, se. kyllä Lekki. ne pitäisi olla siellä no, joo, joku, joo, jos joo. joku nyt innostuu, vaikka kuuntelemaan ihan ensimmäisen <laughs> jakson, niin sieltä sen pitäisi kyllä löytyä. Et se on silloin 2015 tammikuussa. Tammikuussa, tammikuussa, tammikuussa, päivä oli ensimmäinen. Joo. Ensimmäinen, mutta tuota, kyllä mun mielestä, vaikka nyt itse sanoikin, niin on se parantunut paljon. Totta kai, kun tulee kokemusta ja ei enää jännitä niin hirveästi sitä tekemistä ja... Ja sitten meillä on ollut sekin ilo, että me on löydetty tämmöinen eläinlääkäri, joka puhuu suomea. Hän on ollut meillä mukana ja on nyt taas tulossa. tulossa niin sit, että meillä on myöskin asiantuntija, että me ihan löpistä täällä Joo, ja meillä on, meil on ollut mielenkiintoisia vieraita. Että muistaakseni Helena, ketä kaikki meillä on ollut? Että meillä on ollut, tulee mieleen se virastokissa. Se virastokissa, hauska, että... kirjakauppakissa, moottoripyöräkissa laivakissa, Joo. joo, joo. On Meillä oli se virolainen kapteeni, joka Suomea kanssa joo. osasi, niin hän oli kertomassa laivakissoista. Erkki Haltre. Joo. Oli joka, silloin ainakin, ainakin tuo, tämä kissa Seila oli tuossa Tallinnan edustalla laivassa. En tiedä, nyt en ole kuullut hänestä, pitäisi ottaa takia yhteyttä ja kyseä, miten sillä jaksetaan. Ja Börje, hän oli itse ihan täällä studiossa. Börje oli esiin. Joo, ja... Ja sitten ja <köhö>, sit oli ollut hyvin mielenkiintoinen oli tämä Helsingin yliopiston almanakkatoimiston toimiston johtaja, joka oli kertomassa täällä kissa-nimipäiväkalenterista. <köhö> että semmoinenkin on ihan siis virallisesti on, kyllä, kyllä. On olemassa. Ja sitten minun tulee mieleen, että meillä on ollut paljon eri järjestöjen puolelta. Meillä oli, on ollut, tää mm. Toivo, sit meillä oli tämä Eläintiensuojakoti Toivo, sitten meillä oli Innosomersalo, joka tekee paljon sinne Pietarin suuntaan Joo. tarhoilla koko ajan vapaaehtoistyötä ja meillä on ollut Rekkureskue ja meillä on ollut tosi paljon järjestöporukkaa. Se on ollut kanssa yksi iso teema ihan alusta lähtien, myös se löytökissojen auttaminen ja järjestötoiminta. Ja nyt kun sitä mietitään, niin sehän oli meidän ensimmäisen ohjelman ihan aihekin. Niin oli ne Rottermanin kissat, jotka löydettiin täällä Tallinnassa. Joo, eli mä tulin silloin siitä kertomaan. Sä tulit mä... kertomaan siitä, Sä joo. Sä löysit mut jostain... Viron suomalaisten foorumilta jonkun kommentin perusteella mun mielestä ja kysyin, että olisiko kiinnostusta tulla tästä projektista kertomaan ja silloin tosiaan tulin ja mm. uskomaton ajatella, että siitäkin on niin pitkä aika. Se oli tosiaan mun ja, mun ja Helena Mustosen yhteinen projekti. Silloin me otettiin sieltä yhteensä kolme vai neljä kissaa. Mun mielestä kolme. Pelastitte sieltä. Mm kiinni sieltä Rottermanin mm. raunioista. Ja tosiaan kun miettii, miten aika on kulunut, ne on nyt, nyt ei ole tyhjennetty. Ne oli silloin ihan täynnä roinaa ja romu. Että ne oli semmoisessa kaatopaikkamaisessa kunnossa, missä ne kissat sit siellä roinan keskellä asuja. Nyt ne on tyhjennetty ja ne on tosiaan nakutettu ne ikkunat, mistä ne kissat kulki lautojen välistä. Ne on nakutettu kokonaan umpeen. Ja se tapahtui itse asiassa mun mielestä ihan vuosien jälkeen, kun ne kissat oli otettu sieltä. Kiinni, että se alkoi olla aika, aika semmoinen viimeinen aika, ehkä ne kissat sieltä ottaa. Et mä en tiedä, mihin se popula pieni populaatio olisi sieltä lähtenyt, jos, jos niitä ei olisi sieltä pois otettu. Et siinähän meillä oli, oli semmoinen sairas kissa, jolla oli valtavat hammasvaivat, joka pystyi härintuskin syömään ja pesemään itteensä. oli meidän semmoinen lemmikki lapsi niistä. Et hän oli jo vähän semmoinen iäkkäämpi kissa, että hän tosiaan, Silloin sitä ei vielä tiedetty, mutta hän sai saman, saman vuoden keväänä 2015 sai Tampereelta kodin ja sai, sai todella rakastavan kodin. Että hän pysyi kyllä ikävä. Kyllä hän, hän kuoli nyt viime, viime syksynä sit siellä siellä sairauteen, mutta sai tosiaan semmoset reilut kaksi vuotta kuitenkin tuntea sitten semmoista turvaa ja kodin lämpöä ja todella rakastavan emännän huomioon, että vaikka hän arkana kissana loppuun asti säilyi, niin kuitenki tota, ää, kuitenkin päästi jo lähelle ja oli kiinnostunut ihmisestä ja oli ihan kotikissamainen kissa. Että, että se muistuttaa, että kaikilla näistä, näistä vaikeistakin tapauksista, on toivoa, että kannattaa kyllä, aina pyrä, yrittää, joo. että hän oli tosiaan tosi, tosi vaikea, vaikea tapausta. Ajattelimme, että ei kyllä kotia löydy ja suositeltiin lopettamaan, ja, mutta kuntoutui ihan niin kuin älyttömän nopeasti, kun annettiin se mahdollisuus ja tosiaan kodin itselleen löysi. Ja Eikö sulla kiellu nyt ole tämmöinen projekti menossa? Sulla on siellä pikkunen Meillä on pieni töpöhäntä. Pekka Töpöhäntä. Pekka Töpöhäntä, mm. erittäin kaunis. Sä näytit kuvia hänestä niin erittäin kaunis. Joo, raitapaitakin. Noin neljän kuukauden ikäinen kovia kokenut. Niin sitä ei kukaan tiedä, mitä, mitä kaikkea ei. hän on joutunut kokemaan. Ei. Joo. Ei, että... Että se, on, se on noissa pahintaissa katukissa mm. juuri, että kun niistä ei tiedä yhtään taustoja, että mitä siellä on ollut. Ja sullahan on useampiakin näitä ollut, ollut hoidettavana muutaman muutamansa pyydystit siitä ihan teidän, teidän kotiin Omalta. Pihalta, pihalta suorastaan. Mm. Joo. Ruokin ensin. Yhtä valkoista ruokin yli vuoden. Se oli niin arka, että pitkään meni, ettei edes nähnyt sitä. Ja pikkuhiljaa... Alkoi semmoinen se, luottamus syntymä, että hän tiesi ainakin, että ruokaa on saatu. Hän saatavilla. tuli aina kun kello, että aina pystyy sitten ikkunasta katsomaan, että jaha, niin. tuo tulee ja Onko hän sulla nyt edelleen? Ei, hän on nyt Suomessa mun hyvällä ystävällä. Että... Hänestä tuli Jaakko Pumpuli. Hän on niin... Niin... Jaakko joo. Pumpuli, kyllä. Hän on ja aivan rakast, aivan ihanan näköinen, hän pehmonen ihana, hänellä oli myös hammasongelmia, että häneltä poistettiin osa hampaista. Jo. Joo. Hän on, oli myös 5-6-vuotias. Ja ihan semmoinen todella katukissa näköinen, todella aika rujon näköinen, oli, ihan arvet naamassa. Kyllä, ja... kyllä. Oli, ihan, ihan oli tuoreita arpia naama täynnä, kun tuli. Mutta hän, hänestä tosi nopeasti. Kuorjotu myös Hän on aivan kotikissa ja hän oli jo siellä meillä ollessaan. On Sitten toinen. Sitten on toinen, hmm. joka on meillä. Hän on Paavo. <laughs> Paavo. Hän on Paavo. Ja Paavo on, mä myös pyydystiin siitä pihalta itse asiassa hän tuli loukkuun kun tätä Jaakkoa yritin niin Paavo tuli ensin mutta Paavo on ollut todella haasteellinen että Paavo oli todella vihainen hmm. Paavo... niin hän, Joo, oli hän oli siis, arka siis niin arka, arka mutta mm. hän oli nuorempi että hän oli ehkä noin vuoden Joo. ja hän oli niin kuin hyvin pirteä kun he omassa huoneessa siellä alkuun itse asiassa Paavo oli monta kuukauttakin koska hän oli niin arka ja vihainen. Mm -hmm. Mutta mm -hmm. hän elää ihan kotikissan elämää. Ja on... Onko kesyntynyt yhtään? Hän antaa nyt koskea. Oiku hienoa. Ja itse asiassa nyt on menty toiseen ääripäähän, että tästä on varmaan kuukausaikaa, kun mä sain ensimmäisen kerran koskea. Joo. Ja nyt hän nukkuu mun kanssa sängyssä. Oiku, ja hän on Oiku, en, en... Voisi, en aina sanoisi, että on niin ihanaa, koska... <tri> koska minä en nuku, kun hän... Rakastaa niin kamalasti. Hän Voi. puskee, Voi. polkee, nuolee. No, ihan vo. yöt. Nukkuu mun kurkun päällä. Kietoutuu mun... <tos> tai sitten hänen lempiasento tällä hetkellä. Hän nukkuu tyynyllä mun pään ympärillä niin, että etujalat toisella puolella päätä ja takajalat toisella puolella. Voi. Ja sitten hän välillä nuolee. Ja hänellä on todellakaan kävelytehtävä. Ja polkee, mä oon aivan täynnä armuja ja koko yön. Niin se on, että se todellakaan aina ole aivan ihastuttu. Ei, kyllä ei. siinä välissä. Hänellä on, kultu, on kyllä semmoinen rakkauden kaipa ollut, mutta edelleenkään elää. ei saa päivällä koskea, kun on pystyssä. Niin se, se tulee koskea. yöllä se rakkauden tarve. Mutta mä, mä oon huomannut oman kitsan kanssa tämän saman, että se on yöllä, kun se, se tarve mm. olla siinä ja just puskea ja nuolla. Mm. Tassuttaa ja polkea, niin iskee, itse päivällä. Hän on sängyssä jo odottamassa. Niin. Sä että tollaisesta kissasta, mm -hmm. jonka sä pelastat sieltä pihalta, mm -hmm. joka on täysin, täysin <h dauertun> ollut. Semmoisesta voi tulla. Hän oli todella vihainen, että <skr�if> se, sen pyydystäminen eläinlääkärikäyntöjä varten oli, oli Todella haasteellista, joo, että hän, hän kiipeili pitkin rullaverhoja. Ja... Joo, mä muistan, kun sä kerroit silloin sitä, että, niin, että oli, oli, oli todella <köhön> ajatella kuitenkin verraten nopeasti, että kuinka mm. hän on sulla ollut nyt? Hän on ollut niin, hän tuli joulukuun, just ennen joulua vuosi sitten. Elikkä niin, että vuodessa ää... näinkin mm. suuri muutos. Mm. suuri muutos, kyllä. joo. Et kyllä tämä antaa mm. uskoa siihen, kyllä, että kyllä. ei... Aina, minkä... Hän on, on ihana että hän on todella mukava kissa, Mutta hei, mä kysyisin vielä tästä Pekasta vähän mm. lisää. Et ihan jo senkin takia, että koska Pekkahan ei jää sulle nyt pysyvästi, että hän lähtee etsiä sitten kotia itse asiassa meidän järjestön pesäleition kautta, niin jos joku nyt sattuisi tämän kuulemansa perusteella kiinnostumaan, niin tosiaan kerrotaan ehdottomasti mielellämme lisää. Mm. Mutta Pekka tuli sulle ihan, jos en väärin muista, niin kolme viikkoa Kolme sitten. viikkoa, joo. Ja hän tosiaan... Löytyi ihan kaupan, kaupan lähistöltä ja oli sinne ilmeisesti hylätty tämmöinen aika nuori, noin puolivuotias. Neljä kuukautta oli. Joo, oli se arvio jo, semmoinen kumminkin, joo. hyvin nuorikissa. Ja, tota, hän on ollut nyt aika kipeänä kanssa, että sä oot joutunut mm. käyttää lääkärissä, että hän on ollut vähän semmoinen ja... Hän on ollut itse asiassa, hän, silloin kun tuli, niin hän sinä iltana söi. Ja seuraavana aamuna, mutta sitten hän lakkaisi täysin syömästä ja lopetti täysin juomasta, eikä liiku, että hän vain nukkui. Tähän, niin. helppo hoidettava, häntä. hänet sai ottaa syliin ja hän siinä oli ja kehräs ja oli tyytyväisenä, mutta hän vain nukkui. Mm. Kun hänet laski pois sylistä, niin hän pisti nukkumaan, mm. eikä syönny eikä juonut. Ja sä olet pari kertaa oot käynyt tosiaan lääkärissä ja tätä syytä on yritetty selvittää, mutta eilen kävit ja totesivat, että ei et... täällä, pientä täällä polina. Kisso, kissoja tässä seurana. Milli Lilli on tosiaan. täällä meidän kanssa studiolla. Joo, mutta siis me käytiin eilen viimeksi lääkärissä ja no tosin alkuun silloin, kun hän lopetti syömisen ja juomisen, niin pakkojuotin ruiskulla vettä. Mm. Sä oot kuitenkin kiinni hänestä niin, että... Joo, joo, hän on äärettömän helppo hoitaa, koska joo, hän ei pistä hanttiin. Joo, joo, joo. joo, Ja sitten saatiin ensimmäisellä lääkärikäynnillä näitä kaikenlaisia ravintoaineita purkista, mitä sitten on hänelle mm, mm. myös, myös niin kuin syötetty, pakko Ja sitten hän ei tietenkään käynyt myöskään vessassa, koska mm. ei ollut mitään enää. Mm. Et ihan, ihan semmoinen pienen pieni pissa aina välillä tuli mm. ja sitten hän joskus oksensi ihan mm. vaahtoa. Oho, oho. Ja sitten sit, sit pikkuhiljaa ihan pikkusen kerrallaan alkoi syömään, että alkoi maistamaan ruokaa ja, mm. Mutta edelleenkään ei liiku. Et eilen käytiin viimeksi lääkärissä. Ja todettiin... ja he tutkivat sit jo verikokeina mm. totesivat, että periaatteessa kissaa ei mikään vaivaa. Et se on mm. sitten, hän oli tosiaan kotikissa, joka on selkeästi hylätty ja vähän kärsinyt karun että Häntä on poikki, että siitä tulee nimikin hänelle Pekkatöpöhäntä. Se on varmasti sitten sitä... Mahdollisesti ihan sitä stressiä, että tosiaan sit, tarvii antaa vielä vähän aikaa. Ja hän on siis ihan äärettömän laiha. Mm. Hän oli niin laiha, että, että ehkä ei vaan ole kerta kaikkiaan voimia liikkumiseen. Mm. Että Kyllä. ei vaan riitä energiaa mm -hmm. yhtään. Et nyt ollaan parempaan menossa. Nyt hän syö, nyt hän jopa vähän juo. Toki hän eilen nesteytettiinkin, mm. että on vielä ja. kuiva. Että täytyy varmaan mm. vähän mm. laittaa vielä... Mm. Vielä pakko juottaa kiinni. Mutta parempaa on selkeästi kuitenkin hitaasti ollut menossa ja Pekka on äärimmäisen ystävällinen. Hän mm. hakeutuu sun lähelle ja on ihmisläheinen ja tota äärimmäisen söpökissä myös. Et laitetaan vaikka tämän jutun yhteyteen Pekasta pari kuvaa. Et jos joku haluaisi nyt sitten lähteä kuntouttamaan tästä itselleen, varmasti tulee aivan ihana kyllä. lemmikki. Niin, kyllä, kyllä niin Pekka hän on. Pekka on tosiaan kodinetsijana meillä. Hän on, hän on todella ystävällinen, helppo hoitaa, viihtyy sylissä, kehrää koko ajan, on, on ihan äärimmäisen ystävällinen ja ihmisrakas. Laitetaan Pekasta pari kuvaa, jos joku kiinnostuu, niin voi olla yhteydessä meihin. Kyllä. Kuunnellaanko me välillä vähän musiikkia? No niin, jatketaan sitten. Tarinointia, tuossa katseltiin kuvia, tässä musiikin aikana katseltiin noita kuvia, että miten esimerkiksi tämä Jaakokissa, joka tuli sulle Ellu, mm -hmm. että miten hirveässä kunnossa hän oli silloin löydettäessä ja miten mahtava kotikissa hän on nyt. Mm -hmm. Joo, joo hän, hän, on, ja hän on siis semmoinen, joka on varmaan elänyt pitkään, pitkään, pitkään ulkona, koska mä näin Jaakon ensimmäisen kerran siellä jo silloin, kun me muutettiin. Mm -hmm. Ja ennen kuin sain kiinni, niin meni kaksi vuotta. Mm -hmm. ja hän oli jo silloin varmaan ollut pitkään ulkona. Että... Jäljistä päätellen kyllä, kyllä. että olin ja... Ja... Mutta hänestä tuli hyvin nopeasti aivan täydellinen kotikissa. Jo, sitä just puhuttiin, että se on, sit vaatii, vaatii kärsivällisyyttä ja se vaatii paljon rakkautta. Mm -hmm. Niillä eväillä se soppa syntyy mm -hmm. kyllä sitten, että... Saadaan. Mm. Me voitaisiin Jaakosta varmaan laittaa myös pari kuvaa. Meillä on niin hurjat ennen ja jälkeen kuvat, että sitä ei kyllä samaksi kissaksi kun... Joo, ei usko no. samaksi kissaksi. Mm. onhan meillä sitten näitä tietysti tämmöisiä kauniimpiakin tarinoita, tarinoita että, että mulla oli nämä kolme. Kissaa, jotka löydettiin. niin Niistä ei tiedetä, että onko ne sisaruksia välttämättä, mutta saman emon kanssa ne ovat olleet silloin löydettäessä. Ja ne pelastettiin sieltä sitten. sitten. Ja sitten ne tulivat minun luokse tuossa viime vuoden, tuli kun ne heinäkuussa ja olivat sitten muutama kuukauden minun luona hoidossa. Ja pohdittiin sitten, että mitä, mitä niille kohtaloksi, että ne olivat niin kauan olleet yhdessä nämä kolme tyttöä, että ei, ei jotenkin voinut ajatella, että ne erotettaisiin toisistaan. Ja sitten oli oikeastaan että sama paikka, mihin ne sais kaikki kolme, niin olikin sitten tämä kassikohveknurri. Ja tänne ne sitten tulivat, ja mullahan se oli tietysti hirveän hienoa, että ne tuli tänne. Sain käydä katsomassa niitä, kun mulla on aina niin hirveän ikävä niitä. Mutta ne on valtavan suloiset kissat. kissat. Ja tämä omistaja sanoi, että heillä ei ole koskaan kissat sopeutunut niin nopeasti, kuin nämä kolme sopeutu tänne. Mutta se johtuu varmasti siitä, että ne eivät ollut katukissoja. Että ne on saanut emon kanssa kuitenkin olla jonkun aikaa erittäin huonossa kunnossa. Ne olivat tietysti, mutta sitten ne saivat olla yhdessä myöskin, että niillä on se turva toisistaan. Ja Täälläkin ne näyttää aika paljon olevan aina yhdessä, että ne viihtyy jos käytte täällä nurrissa, niin täällä on Cecil, Anni, Vanni ja Milli, Lilli. Ja ne, ne on, ne on, ne on vielä, ne ei ole vielä vuoden ikäisiäkään. Et nehän on reippaita sillä tavalla tietysti aktiivisia touhuomaan. Ja, ja valtavan sulosia, että jos olisi mulla ollut mahdollisuus, niin en olisi ikinä pois niitä. Mutta. Joo, tosi reippaalta kissolta ne näyttää. Kolme, kolmelle kissalle yhteisen kodin löytäminen, se on kyllä. Se on melkein ma mahdoton ajatus. Melkein ajatus kahdellekin että... yleisesti ottaen on tosi vaikea joo, löytää yhteyttä. Mutta täällä ne viihtyvät. Mä olen ihan sitä mieltä, että ne viihtyvät täällä hirveän hyvin. Niillä on täällä seuraa muitakin kissoja ja, ja tapahtuu kaikenlaista. On, on ihmisiä, jos ne olisi jäänyt mulle, niin miten niin siellä mummoalassa nyt sitten? <laughs> siellä paljon virikkeitä olisi ollut. ollut että kyllä tämä oli ihan hyvä ratkaisu. Joo, varmasti. Paljon tässä nurrissa muuten tällä hetkellä on kissoja. 11. No se on kyllä hyvä lauma. Se on aikamoinen lauma, mutta musta tuntuu, että kun nämä kolme siihen tuli, niin ne rikkoi jotenkin niiden, siis positiivisesti rikkovat niiden välejä. Että esimerkiksi tuo armas, joka on myös mun lelli, lelli ja täällä, niin hän ei oikeastaan koskaan leikkinyt. Ei hän nytkään toisten kanssa tykkää leikkiä, mutta hän leikkii itsekseen. Hänellä on joku lelu ja hän lähtee, mm. lähtee leikkimään silleen. Musta siinä on tullut jo positiivista positiivista Mikä oli hirveän hienoa. Hieno nähdä sitten, että miten omat pikkuiset ovat sitten tänne sopeutuneet. Joo, ehdottomasti. Tää mm. ihan, ihan hyvältä näyttää tämä tota Nurrin lauma. Et ihan varmasti hyvät dynamiikat. Niin varmasti on. Mä en ole huomannut, että olisiko täällä kukaan välttämättä ihan johtaja. Mun mielestä nyt ei ainakaan selkeästi erotu. No, pummi on tietysti. Pummi taas täällä studiossa. Pummi pyörii, pummi pyörii tietysti. Mutta ei mun mielestä ihan selkeästi ole semmoista johtajaa. Kuka, mm. kuka se olisi? En mä tiedä, tarviiko ne sitten välttämättä. Niin. Jokainen on erilainen luonne tietysti myöskin. No tavallaan siinä voi olla vähän sama kuin että Kun on hirveän paljon kissoja samassa, niin se vähän sitä niiden muuttaa sitä niiden reviiri- ja johtajuuskäyttäytymistä. Se on vähän erilaista. Ei ehkä ihan niin selkeästi tule, jokaiselle ei ainakaan voi ihan semmoista omaa reviiriä olla. Että... Ei voi olla, ei valitettavasti voi olla, mutta tuota, hyvin ne on sopeutuneet ja, ja mun mielestä tää lauma on ottanut ne hyvin, hyvin että en mä nähnyt tappelevankaan, oikeasti tappelevan kenenkään mm -hmm. kanssa. Kyllä aika usein, varsin alkuun oli hyvinkin usein täällä, joka päivä oli istun täällä monta mm -hmm. tuntia ja katsoin niitä. Että... Niin sä vahdit, että ne Mä vahdin ne sitä, että hyvin. miten ne sopeutuu. Ja... Melkein toivoin, että kun ne ei sopeutus mä sain sinne takaisin, nee. mutta sehän on mahdotonta. Aha, siellä näyttää se silloin olevan sylissä tuolla kahvilan puolelle, kun niin siellä on se silloin sylissä, että kyllä ne saavat silitystä ja sylitystä kyllä. täällä tarpeeksi. Hei, nyt me ollaan puhuttu aika paljon tästä Kattiradion historiasta ja alusta ja ideasta ja vieraista, mutta... Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia nyt on? Et onko jotain ehkä nyt meneillään tai jotain kivaa tulossa? Kaikkea kivaa on varmasti tulossa ja mulla on ainakin vahva usko tähän Kattiradioon, että mä oon päättänyt, että tätä ei kyllä heivata. Ja varmasti kaikki muutkin olette ihan sitä mieltä, että Joo, tätä on, tätä on sitkeästi jatkettu. Ja tässä alkaa olla ihan kiva porukka kasassa, että ei mitään mm, syytäkään ole. Ei ole mitään syytäkään ja sitten mehän otettiin aikamoinen askel eteenpäin, tai siinä kun me hommattiin semmoiset vehkeät piuhat, jotkut, mitä ne nyt olikaan, että, että me voidaan lähteä studion ulkopuolelle haastattelemaan, että me täällä Tallinnassa kissanäyttelyssä, josta on tehty kolme erillistä ohjelmaa, jotka tässä tulevat, tulevat ulos. Ensimmäinen on tullut jo. Ja Sitten Tampereella on lokakuussa tänä vuonna kansainvälinen kissanäyttely, jonne me olemme menossa mikrofonin kanssa. Ja samalla olisi tarkoitus käydä sitten Helsingissä sekä Tampereilla näissä Tampereen ja Helsingin kissakahviloissa mm. tutustumassa niihin. Ja ehkä kesän aikana, kesän aikana on sitten tarkoitus käydä tuolla Porvoossa, jossa on kissamuseo. Hannele luukainen on perustanut mm. sinne kissamuseon ja, ja eihän kissamuseosta oikein muuten voi puhua, kun se on mentävä paikan päälle. Ja nyt me, meillä mahdollistui se homma, että meillä on nyt semmoiset vehkeitä, että millä me päästään. Ihan totta, on, olisi todella ideoida jotain, mm. jotain niin kuin ihan, että lähtee paikan päälle Joo. tutustumaan Joo. ja piipahtamaan, että niitä varmaan olisi ainakin jonkun verran sitten. Jonkun verran semmoista tavallaan vähän kevyempääkin ja sitten meillä on tosiaan tämä eläinlääkäri, joka on lupautunut, että hän jatkossakin on kiinnostunut tulemaan meidän ohjelmiin kertomaan ihan niin kuin siltä kannalta asioista, että meillähän olikin jo, hän kertoi tästä kissojen sterilisaatiosta ja kastraatiosta ja Ja oli joku hitsi, muistanko mä nyt sitten jostain -ongelmista oli myös, että eläinlääkäri oli kertomassa, joka on tietysti paljon vakuuttavampaa kuin se, että me luetaan Googlesta ja ruvetaan kertomaan itse sit. Joo, se on kyllä hirveän hyvä, hyvä tota, resurssi mun mielestä tässä, että on ihan ammattiihminen puhumassa. On, on. ja hän on oikein, oikein mukava, mukava lääkäri muutenkin. Ja tämmösiä suunnitelmia. Ja sitten kiitoksia Suomi-seuralle. Me saatiin viime vuonna pieni avustus. Ja tänä vuonna on myös tarkoitus, tarkoitus hakea, hakea apurahaa, joilla me on nyt ostettu esimerkiksi tänne studion uusi tietokone. Ja, ja tämmöisiä, tämmöisiä. Ja sitten myöskin näitä, kun meillä käy vieraita, niin, niin menee sitten vähän edustuksiin. Kahvilassa vaan, mutta kumminkin. Ja tällaisiin, tällaisiin asioihin Ja jotenkin tämä studiotakin pikkuhiljaa pitäisi vähän ehkä kohennella, kohennella mm. semmoiseen. Mm. Ja mielenkiintoisia vieraita varmasti, ihan pidetään silmät auki, että jos saataisiin Kyllä. tänne studiolle taas tulemaan, meillä on ollut niin, niin mielenkiintoisia juttuja, tosi, haastatteluja. Joo, tällä. meillä on ollut tosi mielenkiintoisia vieraita täällä. Jos joskus tehdään ihan lista, ketä kaikkia mm. mukaan on ollut. Joo, ei nyt ihan päästä ka kaikkia muistaa. Ei muista kaikkia ihan, mutta... Ja sitten vaan toivotaan tietysti, että kuulijoilta saataisiin Vihjeitä, toivomuksia, että mistä asiasta haluttaisiin puhuttavan. Ja kyllä me otetaan selvää ja Niin puhutaan. miten se meni, kehräyksiä ja kynsäsyitä niin, joo. Yhtä, lailla, joo. yhtä lailla. Yhtä lailla. Ihan, ihan yhtä lailla sekä kiitosta että sitten myöskin otetaan, ihan kiitollisena vastaan kaikki. Ehdottomasti. Että ei jäädä ihan omaan napaan tässä tuijottamaan. Ehkä joku kuuntelija voisi haluta itsekin tulla haastateltava ha haastattelta, vaksi tänne. Se olisi toivottavaa. Joo. Aina, mielenkiintoisia aina kertomuksia voi, on varmasti ihmisillä on, tosi on, paljon. On. on paljon mielenkiintoisia juttuja, mitä on tapahtunut heidän kissojen kanssa heidänkin maailmassa. Moni ehkä pelkää vähän sitä, että, että se on niin kauhean jännittävää tulla tänne, mutta mehän ollaan hyvin, hyvin leppoista porukkaa. Kyllä, joo, joo, että meitä ei tarvitse kyllä jännittää, eikä tuo mikrofonikaan ketä syö että telkkari esiintyminen, se on ihan eri asia. Mm -hmm. mutta... Tai suora lähetys, mutta tämähän ei tosiaan Ei kun näy suoria lähetyksiä, että, että tänne voi ihan tulla. Ja jos on joku, joku tosi mielenkiintoinen, niin kyllä mä uskon, että Katti radio voi vähän avustaa noissa matkoissa, esimerkiksi Helsingistä Tallinnaan, mm -hmm. nyt vähän avustaa matkoissakin. Että ilmoittautumaan vaan, jos tuntuu, että itsellä olisi jotain kivaa kissa kerrottavaa. Se voi olla melkein mitä vammaa ja Ihan mitä tahansa ja myöskin semmoisesta on myöskin ollut toiveita ja nyt joku mulle jo ilmoittautukin, että kun edelleen tekemättä se ohjelma näistä tästä lemmikistä luopuminen, että miltä se tuntuu, kuinka sitä saa ja pitää surra, että semmoinen ohjelma meille on tulossa myöskin. Siihenkin olisi kiva saada sellaisia, jotka ovat sen kokeneet. Mm. Et tällä tavalla, että hyvin luottavaisesti katsellaan tulevaisuuteen, mutta uskoisin kyllä, että meillä on jalat tukevasti maassa eikä tukevasti ilmassa. Mm -hmm. pysytään, mm -hmm. kun, pysytään näissä realiteeteissa, että mitä meillä on mahdollista tehdä. Mm -hmm. Ja, tehdään. ja rakkaudesta kissoihin. se on se koko ajan ollut ainoa se meidän Kyllä, alusta saakka. alusta saakka. se on se, että me rakastamme näitä niin paljon. Mutta rakastakaa toisianne. Ja, ja kissojanne. Ja kissojanne ja koirianne ja kaikkia. Mm. Ja tuota, ottakaa yhteyttä meihin, ihan hirveän mielellään. Joo, laitetaan vielä selkeästi yhteystiedot sitten tämän jutun yhteyteen, että mihin, mihin joo, kirjoittaa. Joo, joo, siellä on sähköposti info at Ne tulee mulle, mulle sitten. Ja, ja, ja, ja, hirveän mielellään otettaisiin ideoita ja haastateltavia. Olisiko tämä nyt tässä vähän historiaa ja vähän tulevaa? Ja, Joo. Että, että katso, suunnataan katseet tulevaisuuteen ihan luottavaisin mielin. Kyllä. Mm. Kiitoksia, kun olitte taas mukana. Kiitoksia. Moi Moi moi. moi. me we'll